As his plan for replacing cash, checks, and credit cards with new personalized 666 barcode system were implemented, peace and order began to be re-established. Now, in tonight's program, our great world leader unveils stage two of his plan for the perfect world. The amazing new 666 biochip implant, guaranteeing you physical health and spiritual well-being at the punch of a computer key.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 delas inte nödvändigtvis av andra medlemmar i föreningen Qibon. Right, Idag så är det tisdagen den 30:e. November 2021 och vi samlade jag Martin, John Blade, Linda Karlström och min poddkollega Patrick Och idag så tänkte vi ha ett uppsamlingsavsnitt där John och Linda får berätta lite vad som har hänt på deras front sedan senast. Så jag tänkte direkt bolla över här till John Blade. Vad är det som har hänt på din front sen, sen vi hördes här i podden senast? Ja, vad som har hänt här är att jag har ju skrivit brev till Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet till exempel. Där jag har frågat efter dokumentation över isolering och rening av det påstådda SARS-CoV-2-viruset. Och Folkhälsomyndigheten var rätt snabba på att svara. Det tog bara en dag tror jag så svarar de att de hade ingen dokumentation över någon isolering av SARS-CoV-2 direkt från en patient. Karolinska institutet, de var lite smålustiga där. Jag blev skickad där runt ett antal gånger och hamnade hos en bibliotekarie i slutändan men uh, jag lyckades i alla fall få en bekräftelse på att, att de har ingen sådan dokumentation heller. Uh, och jag, jag ville ha svar från dessa då bara för att skapa uh, rättsliga bevis som kan användas i, i olika åtal och så vidare. Så det, det är därför jag mejlade dem. Uh, annat än det så... Uh, har jag även varit i debatt med en svensk vi virolog som påstår sig ha jobbat med mässlingvirusen 1967 och 1975, Björn Hammarskjöld. Uh, där jag ställt den här frågan att uh, ja, över isolering. Isoleringsfrågan att, att uh, om virologer har isolerat ett virus från ett prov taget direkt från en människa utan att provet först kombineras med annat genetiskt material, till exempel en cellkultur. Och eh, då svarade han eh, efter många om och män. Eh, det tog väl en 5-6 mejl fram och tillbaka innan han eh, erkände att nej, men det går inte att finna något virus direkt från prov. Och då sa jag bara att ja, men då finns det inga direkta bevis för dess existens heller. Uh, och det är inte någonting som varken han eller några andra virologer vill erkänna att det saknas direkt och bevis för den så att säga. Utan, uh, man, Men så är faktumet i alla fall. Uh, annat än det så jag har väl också översatt uh, uh, kontrollexperimentet, första delen uh, som Stefan Lanka gjorde uh, gällande cellkulturexperimentet uh, som visar då att det är användande av antibiotika i kombination med svältande av celler som orsakar celldöden i dessa experiment och inte något påstått virus. Och det var alltså ett negativt kontrollexperiment och i det kontrollexperimentet så använde han gäst RNA som kontroll. Så eh, man kan som inte påstå då att... Eh, Provet innehöll något virus från en asymptomatisk bärare så, som, som kan möjligtvis vara ett argument om att om man tar ett prov från en frisk människa. Men så att han använder gästerna yes och, och, och fick det resultatet som har bevisats tidigare när det har gjorts negativa kontrollexperiment. Jag sitter och väntar just nu sitter och väntar på godkännande av dr. Lanka. Så att jag kan dela detta kontrollexperiment fritt över världen. För just nu så ligger den på tyska bakom en betalningsvägg. Eftersom han ger ut denna information på hans egen hemsida. Så att det kostar att komma åt denna information just nu. Mm. Annat än det så nej, det är det väl inte så mycket mer nytten. ja, Jag kan väl tillägga också att jag har nu börjat med en grupp av människor. Uh, här i Sverige uh, att uh, börja översätta en del saker till svenska för att sedan informera människor i Sverige om detta och uh, min plan är också att utbilda människor genom detta så att fler människor än bara jag kan tala om detta uh, och vara trygga sig själva när de pratar om detta för att uh, vi behöver fler folk som talar om detta och inte bara ett, ford, ett handfull folk så att... Så det var lite av mina uppdateringar mm. Mm. Ja. Jätteintressant tack så mycket och det här med eh, att du har gjort en sån här eh, officiell förfrågan då, enligt offentlighetsprincipen till eh, FOM Folkhälsomyndigheten alltså Karolinska institutet och de har svarat antingen så har de svarat nej det har vi inte eller så har de svarat lite god dag, yxkaft. Kan man väl säga då att de, de, de svarar inte på frågan utan de, de hänvisar till någon bibliotekarie där på Karolinska institutet istället. Som, och de missförstår då din fråga. att som, Du vill att du ska göra någon litteratursökning åt dem. Men det var ju inte det du bad dem om. Va? Så att det blir, det blir ju, jag såg den här mejlkonversationen du hade haft med dem och det blir ju en del konstiga turer då. Men hur som helst då tillfogas ju... Den här, de här resultaten av dina förfrågningar <tills> till den listan som finns på den här hemsidan Fluoride Free Peel. Nu är det alltså över 130 institutioner världen över som har fått den här frågan. Har ni några, några belägg för att ett virus har isolerats i ordet rätta bemärkelse? Och resultatet av de här förfrågningarna har varit antingen ett, ne ett negativt svar, eller inget svar. Eller något sånt här: svar som inte har med saken att göra, då. Som inte är irrelevant i, i sammanhanget. då. Mm. Ja, och ja, det var ju, och det är ju intressant. Det är liksom det här med Stefan Lank också. Då vet du, liksom, har du hört något mer? Liksom, vad, vad händer med kring Stefan Lanke i Tyskland och sådär, eller är det någon vad vet du uh, något? <laughs> ja, jag vet att den andra delen av kontrollexperimentet där, där han försökte bevisa att SARS-CoV-2 genomet att det är påhittat, fabrikerat skapat i en dator i, som inte existerar i verkligheten i sin enhet det kontrollexperimentet har utförts och är klart och han lyckades bevisa där jag har inte tillgång till informationen så jag kan inte läsa exakt hur han har gjort men, men jag kan säga lite kort bara att, att han har Uh, I första delen av kontrollexperimentet använde han gäst-RNA yes uh, som kontroll, och det tog han vidare till andra delen av kontrollexperimentet. Så han använde alltså gäst-RNA yes uh, tillsammans med PCR-tekniken. Uh, så så amplifierar han uh, då uh, det RNA tillsammans med annat genetiskt material också. Uh, och efter tolv cykler. Med, eh, efter 12 cykler med pcr så lyckades han få 20% av SARS-CoV-2 genomet. Eh, efter 30 cykler så fick han 100% av SARS-CoV-2 genomet. Och det är alltså med, med gästerna och eh, annat genetiskt material. Och Det är ganska intressant. Va? Eh, så det kommer att publiceras här eh, på hans sida eh, om någon vecka framöver och Jag ska då översätta det till engelska eh, så fort jag kan med hjälp av en annan. Eh, annat än det så har han ni skickat ett brev till den tysk, tyska hälsoministern. Där han har lyft fram just detta om dessa kontrollexperiment. Han har lyft även fram sitt historiska eh, rättsfall i Tyskland. Där han vann då, eh, gällande mässling och hur det plockade bort hela grunden för virologin. Så, men jag har inte sett något annat än det från Dr. Lanka just nu. Så, ja. Mm. Ja. Intressant och det, det är också en sån här sak som, som man till slut förstår. Och det är ju det är ju ganska märkligt eftersom de här sakerna, det, det strider ju så fullständigt mot. Grundläggande vetenskaplig metodik då. Va? Alltså, vi har den här virusisolationen, då. Och dels så är det ju precis som du säger, då att man har ju inte, man har aldrig isolerat någonting som man har tagit från en sjuk människa, då. Utan man blandar ihop det här i en, en, en cellkultur. Och sen så är det ju också det att man säger att en, en reaktion på ett experiment. Visa någonting. Fast då är det ju precis som, som Stefan Lankar förklarar. Och som är grundläggande vetenskaplig metodik. Att ska man kunna hävda det så måste man göra ett kontrollexperiment. Man måste alltså göra om experimentet. Där man inte har tillsatt eller har med den faktor. Som man tror är resultatet av utfallet. Och blir då utfallet detsamma. Ja, då har man ju uteslutit. Att. Att det här som man hävdade var. Alltså då, ja, då, och, och det är ju precis det här eh, som eh, Stefan Lanka har gjort då. Han har ju visat att det här experimentet då. Eh, alltså den här cytopatiska effekten då att det dör celler, den uppstår även om man inte anser att man har tillsatt någonting som man tror är virus då. Och då kan man ju utesluta att det beror på virus. Och sen så har du ju det här med. Sekvensieringen också då och det strider ju också mot grundläggande vetenskaplig metodik då för att jag tycker att ett väldigt bra sätt att exemplifiera det där då det är ju att om man har en jättestor låda med, med tusentals eller miljontals bokstäver i och så har man en, en lapp där det står SARS-CoV-2 och så letar man efter de bokstäverna och, och, och siffran i den här lådan. Med bokstäver. Och så säger man att när man har hittat dem. Så säger man att ja men då finns. SARS-CoV-2. I den här lådan. Men det är ju, man kan ju leta efter precis vad som helst va. Och hitta det. Och det är väl också en sån här. För det var. Det, Stefan Lankan skulle väl visa det också. Att man kunde hitta då Genomet för. Ebola och HIV. Och sånt här också eller. Gjorde han den typen av experiment också och demonstrerade det. att för att för Grejen är ju det att de, de, de letar efter någonting. Och så när de hittar de här bokstäverna så säger man att ja men då är det det. Men hade man letat efter någonting annat så hade man ju hittat det också. Va? Man kan ju hitta precis vad som helst då när man har en, en, en stor låda med genetiskt material då helt enkelt. Uh, ja, uh, det är någonting som han ska utföra nu. Så, mm. så det, det är tredje steget på, på vägen. Då ska han försöka bygga ihop e ebola, uh, mässlingviruset, HIV uh, och uh, det var något annat också. Något annat virus. Som, det var fy, tre eller fyra olika virus som han skulle försöka bygga ihop för, uh, för att bevisa då att, att du kan bygga ihop i stort sett varenda virus utifrån samma cellkultur. Vilket, vilket totalt motbevisar allting det här med, med för att, alltså om man, om man verkligen vet hur de sekvenserar uh, saker och ting så är det inte chockerande. För att de, de, de sekvenserar inte från, från start till slut av en, av en uh, genetisk material taget från en existerande struktur, det vill säga ett virus utan de tar det från en, en mix av genetiskt material de sekvenserar allting och sen slår de isär det genetiska materialet i mindre bitar och sen tar de de här små bitarna och så staplar de upp det till en till en given modell och då de, de vet i, i, i förväg redan hur den ska se ut och så sen staplar de bara upp allting, och så får de det resultat de är ute efter. Så det är lite så här självuppfyllande profetier. För det är ungefär som att öppna ett, vad ska säga, ett pussel där du har en bild på kartongen. Och så säger man: Så här ska den se ut, okej, okay. men då lägger vi ihop det bara. Alltså, så det, det är ingenting som är verkligt, utan allting är bara självbedrägeri egentligen. Mm. Ja, nej, och det är, ju, det är ju helt otroligt och chockerande när man börjar upptäcka att det är så här det ser ut alltså inom, inom virologin. Ja, eller vad säger du Linda? Hej Linda, välkommen. Ja, välkommen. Hur, hur är läget Hur är läget i, i Finland? Här är det fruktansvärt kallt kan jag tala om. Um, vi har haft den kallaste november i manna minne. Uh, mellan 15 och 20 minusgrader hade det varit nu den senaste veckan. Och det är snö och det är is på ån. Och uh, i natt så väntas riktigt snöväder. Um, så att uh, det, det måste väl vara den globala uppvärmningen som har åstadkommit det här, eller hur? Uh, sen, ja, uh, sen, sen, sen var det mer om annat än veder, Här i mina hemträkter är det fortfarande hysteriskt när det gäller corona. Och det är munskydd och det är liksom, alltså hela klasser blir satta i karantän så fort någon i klassen har detta positivt med det här värdelösa PCR-tester. Så blir hela klassen försatt i karantän och ska ha hemundervisning i en vecka eller två. Det är avstånd och det är förbjudet med stora folksamlingar. Vaccinpass har vi i bruk här. Så att jag får ju inte gå in på någon krog eller liknande. För att jag är ju ovaccinerad. Um, så att, uh, här ser vi inga lättnader än så att säga på restriktionerna. Um, sen om vi går till mitt. Liksom till mig så där rent personligen så, så hände det ju en hel del grejer. Alltså nu kommer jag faktiskt inte ihåg när vi poddar sist och vad jag sa. Men jag kan ju berätta i alla fall att jag och min jurist har lämnat in vår stämningsansökan till tingsrätten i Stockholm. Så att nu är rättsprocessen igång och den 13 december så inväntar vi svar och mål från... Svenska staten då, Som representeras av justitiekanslern. De har begärt anstånd tre gånger. Eller liksom det. det, det. Först sa de att de skulle kom, inkomma med svar och mål i. Var det, i oktober. Och sen begärde de anstånd till november. Och så begärde de ytterligare anstånd till december. Så de har tydligen fått någonting att sätta tänderna i. Ordentligt. För att det är väldigt ovanligt förstår jag på min jurist. Att de begär anstånd så här många gånger. Um, um, ja, uh, vad mera det som är väldigt centralt just nu för mig det är att vi håller på, jag plus fyra andra och startar upp en stiftelse som heter Frihetsstiftelsen och vi har jättestora planer för den här stiftelsen och den ligger så rätt i tiden um, Vårt fokus med stiftelsen är att hjälpa människor som får sina mänskliga rättigheter um, traserade, övertraserade, på samma sätt som jag då liksom blev, vad ska man säga, um, ja så alltså, de överträdde ju en hel del mänskliga rättigheter i och med att de valdraffade mig då från SVT så det är ju det som upprinnar, upprinnar sen till Frihetsstiftelsen. I den början så hade vi tänkt att vi främst skulle understöda rättsprocesser och försöka få in pengar genom donationer för att, att ge bidrag till um, vanliga människor som jag då, som, som hamnar i, i sådana här situationer. Men, uh, men sen så kom vi fram till att vi vill göra så mycket mer än bara liksom understöda rent ekonomiskt sådana här pågående rättsprocesser. Så nu har vi också bestämt oss för att vi ska bedriva folkbildning och opinion. Och eh, som ett led i det här så kommer vi att eh, ge ut bland annat böcker om sådana här frågor. Så nu så kommer faktiskt min ställningsansökan att bli till en bok som man kan då köpa. Så att och de pengarna då som blir vinsten från försäljningen av boken så går det givetvis till Frihetsstiftelsen. Så att vi kan hjälpa andra människor som har råkat ut för liknande saker. Så att vi har liksom, det känns som att det händer väldigt mycket nu, även om jag kanske har varit tyst på min front, men jag sitter och jobbar här hemma och vi väntar på att länsstyrelsen i uh, Stockholm då, som är, är registrerande enhet för stiftelser, att de ska godkänna vår ansökan om registrering. Så, så fort det har hänt så får vi ett orgnummer, organisationsnummer och vilket betyder att vi då kan, kan öppna ett konto. Det är lite hönan och ägget problematik här för att vi kan inte öppna ett konto innan vi har fått eh, stiftelsen registrerad. Och sen måste man ha en massa pengar för att kunna liksom, registrera en stiftelse. Så att det, det har varit lite knepigt att få alla turer att gå ihop. Men vi tror att det ska gå vägen så att vi kan eh, lansera hemsidan också innan kort. Den är under uppbyggnad som bäst. Mm. Hur har det varit då? För du Fått resa till Stockholm då för att kunna lämna in den här stämningsansökan. Hur, hur har du kunnat gå genomföra den för en sån för en person då som inte vill vaccinera sig och därmed har vaccinpass och så här? Kan du berätta om det? Ja, just kan jag det. Det börjar bli ganska länge sedan nu så nu kan jag berätta om det. Jag kan säga att jag skrattar gott när jag lyssnade på ert poddavsnitt med Per Lind. För han hade ju också rest i Finland i somras och håller en konsert här och han berättade ju också hur han kom förbi tullen. Det är ju inga problem för oss att, att åka till Sverige. För Sverige tar ju emot äh, skandinaver med öppna armar och ni kör ju inga vaccinpatient så länge och sådana äh, dum grejer. Så det är inga problem för mig att åka till Sverige. Äh, jag hoppar bara på planen här bredvid och så jag vips i Stockholm. Men sen när jag ska komma hem igen så visste jag att nu blir det problem. Då för att, att antingen så måste man ha två doser vaccin eller så måste man ha ett intyg på att man hade eh, genomgått eh, covid-19 under de senaste sex månaderna. Eller så om ingenting av det här uppfylldes då måste man ta två test. Det ena testet då liksom innan man reser in till Finland och det andra testet kort efter att man har rest in till Finland. Och så ska man sitta i karantén under den där tiden då. Och om man kommer till finska tullen utan att man nyss har tagit ett test utan vaccinpass eller utan intyg på genomgången covid-19. Så då, har de, då, då, då får de tvångstesta. Och vägrar man den här tvångstestningen då vid gränsen så då får de hålla fast den i tre timmar. Och om man fortsättningsvis efter tre timmar vägrar att låta sig testa så får de utfärda böter. Det här var vad som gällde då i somras när jag var i Stockholm. Jag vet inte exakt vad som gäller nu för det, det ändrar ju lite hela tiden. Um, så att <går> uh, jag hade ju ingenting av det här. Och jag visste ju att ingen människa i världen kommer ju någonsin att få testa mig och köra upp någonting i min hjärna. Så att... Uh, jag hade förberett mig med att printa ut de mänskliga rättigheterna till pappers som Finland har skrivit under och ratificerat. Jag hade förberett vad jag kommer att säga till tullen. Men det var väldigt jobbigt för jag visste att jag kommer sent på kvällen till Finland och håller dem fast med i tre timmar så är det natt och jag har inget sätt att ta mig hem på. Jag kan tillägga att jag valde att inte flyga hem tillbaks för då visste jag att det dörret kört. För de har väldigt noggranna kontroller när folk går av flygen. Så jag tog färjan hem istället från Umeå till Vasa som är ju liksom en liten hamn. Min plan var på färjan att spana efter en lastbilschaufför. För jag visste, jag kunde räkna ut att de kollar inte yrkeschaufförer. För de kör ju av och an dagarna i ända mellan Finland och Sverige. Och eftersom det bara tar fyra timmar med färjan mellan Vasa och Umeå så att de, de kan ju hinna med flera turer per dag. Så att min plan var att hitta en lastbilsköpare som jag kunde begära lyft med från båten. Så att då, då hade jag varit liksom tryggt förbi tullen. Tyvärr så hittade jag ingen. De håller sig för sig själva. De har ju egna hytter. och sådär. Jag trodde att jag hittade en som jag frågade om jag kan få skjuts med hem. Och så sa han bara att jo, det går jättebra att vi är två stycken i bilen, men du får plats i sätter så jag sa, i baksätet är det okej, okay, så ni har alltså ingen lastbil? Nej, sa han, nej, nej vi har liksom en, en uh, Toyota Land Cruiser. Men det finns plats i baksätet så det funkar bra. Och jag tänkte för mig själv liksom, gud, jag hoppas att de har tonade rutor. Um, för jag, visste, alltså, jag visste inte då om de kollade varje person som körde av båten eller om de gjorde stickprover. Men jag hade inget val. Så att jag nappar på det här erbjudandet och sen liksom tankar till högre makter om att hjälp mig nu. Och så sitter vi där i bilen, ska köra av båten. Till vänster om oss har de filen för lastbilar och de bara vum, vum, vum. Alla kör av rök genom tullen, ingen kollar dem. Och så ser jag vår fil som kryper fram i snigelfart, och så krullade av tulltjänstemän. Precis längre fram. Alla så här gulklädda västar. Och de stannar varenda bil. Uh, så att jag satt där med bultande hjärta. Och grejen var den att jag inte hade inte ens något fordon att ta mig hem För jag hade ju flygit till Sverige. Så jag hade ju ingen bil heller med mig. Så jag visste att om de håller fast mig i tullen i tre timmar. Så kommer alla att ha kört iväg från hamnen. Och jag har ingen som jag kan få lyft hem med. Så att, uh, jag hade faktiskt ingen plan B. Utan jag bara satt där i baksätet och såg vi närmar oss stoltjänstemännen. Och de här männen som sitter i, i, fram, i passagerarsätet och förarsätet och frågar mig att ja, du har väl dina coronapapper i kik? Nej, svarade jag. Och de bara tittade på mig. Är du dum eller? Ska vi smuggla in corona till Finland eller? Har du inte tagit dina vacciner? Jag bara, nej. Uh, uh, så att jag... Jag var ju inte så populär hos de här som hade gett mig skjuts heller. Och så att jag visste ju inte heller att kommer de kanske att ange mig. För de tyckte jag att jag var väldigt oansvarig. Så, så kom vi fram till Tullen, De här chauffören vi var ner i rutan på chaufföraplatsen. Och eh, de var jättenoga. De liksom kollade för deras pass. Och jag hade tagit fram min, mitt identitetskort. Alltså mitt körkort bara för att. Men det ska väl se bra ut, jag kan i alla fall identifiera mig. Sen, de var jättenoga med att kolla första och andra dosen på chauffören och på han som satt i passagerarsätet. Och jag visste, att nu är det min tur. Gud vad pinsamt. Nu blir jag grillad, nu ska jag ut här. Det är, det är mörkt, det är kallt, jag har inga varma kläder på mig. Och nu ska jag släpas ut ur bilen och sitta i tullen i 3 timmar. Och så hör jag som i en dröm alltså hur tulltjänstemannen säger till chauffören. Ja tack det är bra så ni kan åka. Och jag satt som förstenad. Under hela den här tiden så hade jag liksom hållit andan. Jag, jag satt bara helt förstenad, förskräckt. Och jag vågade inte säga någonting för den chauffören hade vevat upp rutan tillbaks. Och vi hade åkt iväg och då bara utbristade jag. Det här är inte. Det kan inte vara sant. Kan man ha sånt tur?" Alltså tulltjänstemannen, det var ju kolmörkt ute. Och han såg aldrig mig men jag gjorde ingenting för att försöka gömma mig. Jag satt käpprak i ryggen i baksätet som förstenad. Och jag rörde inte en min, jag andades inte men jag försökte aldrig gömma mig. Och han såg inte mig. Så jag kom alltså, jag kom igenom tullen utan problem. Men alltså oddsen för att jag ska klara det en gång till är ju rätt så låga så det, det är många som har frågat mig om jag kan komma till Sverige på diverse evenemang och liksom hela hälsa på och sådär och jag har bara sagt att um, det vore att utmana öde lite onödigt mycket faktiskt så jag uh, bara vänta och hoppas på att Finland ska ta sitt förnuft i fånga och skrota de här jäkla vaccinpassen Ja mm. Ja vilken historia alltså det är, det är... <laughs> <laughs> det är så. Ja Ja ja Ja, Martin. Ja, det är ju lite aktuellt här i Sverige nu för att nu är det sista dagen idag. Där det inte behövs ha ett sånt här vaccinpass för att gå på större evenemang. Så det kommer ju införas här imorgon så kommer även vi i Sverige få känna på hur det är. Och nu till den början är det kanske lite milt då att man behöver ju faktiskt inte gå på sådana här större evenemang. Men, men steget är ju inte långt borta från att... De här inskränkningarna kommer att öka och innefatta andra saker. Och vi vet ju att, över, att utomlands så, så är det ju så att man kanske inte ens kan gå och handla mat på ett köpcentrum. Att det kan bli så illa. Och att man då kanske för att få mat i magen tvingas gå och ta den här sprutan på ett eller annat sätt. Eller kommer det kommer göra väldigt, väldigt obekvämt för en att leva utan det här passet. Så att det är en viktig strid. Vi står inför nu och det är en strid som vi inte kan förlora för ha, ha, ger vi upp det här och låta vaccinpassen normaliseras i vår vardag så, så blir det ju en del av den nya infrastrukturen och när den, när den väl är på plats och, och folk har accepterat den ja då är det ju ganska svårt att, skaffa, att bilda någon opinion mot den så att tiden att göra det är ju faktiskt nu mm. Mm. Nej men jag, jag instämmer Martin och och jag menar det, det är så Alltså för att de säger ju verkligen, de deklarerar ju att detta är tyranni med medicin som förevändning Och det gör de ju på det sättet att de säger ju det Alltså ingen hävdar ju av Folkhälsomyndigheten eller de här Karolinska eller vaccin att att vaccination stoppar smittspridning va De säger inte det men de, de, de liksom skapar den här bilden då eller liksom det, ändå ser du så här: att alla ska, va, ska vaccinera sig. Och jag hittade en notis i en, en uh, liten lokaltidning. Jag ser tyvärr inte vilken det var, men jag tycker den var så jag ska läsa upp den här. Noterat. De skyddade måste skyddas. Så. Så det som är skyddade av vaccinet Måste skyddas mot de som inte är skyddade Genom att tvinga de som inte är skyddade Att skydda sig med skyddet Som inte skyddar de som är skyddade mm. ja, men Där har vi det ett nötskal va det, det här är fullständigt Horrib Alltså det här och, och, och accepterar vi det här liksom Om vi, om, och Då, ja då, då går vi liksom med på någonting som är fullständigt. Så det är precis som du säger, Martin. Det, är, det här är en eh, enormt viktig strid. Va? Och sen så är det ju också så här att rent juridiskt då, va? alltså, eh, regeringen har ju <skratt> utfärdat. De, de, de kan ju inte stifta några lagar, utan det är ju en, vad är det man kallar det för? En Pol policy. Eh, ja, en policy, ja, precis. Och den här policyn då om vaccinpass, va? Den är ju i fullständig konflikt med flera av våra grundlagar. Och så är det ju säkert i Finland också, va? Och i Sverige så har man ju till exempel så har man ju lagen om, ja, det finns ju det så finns det ju lagen om kroppsliga ingrepp, då, va? att man, man, man får inte utsättas för det eh, mot sin egen vilja, va? Men sen så har vi ju. Eh, Sekretess all medicinsk information är, är sekretessskyddad information så att det är inte ens okej okay att fråga om någon om dess medicinska status. Va? Och sen så har du diskrimineringen också. då va? Att du får inte diskriminera någon. För att de följer lagen, och om man så att säga, följer den här grundlagen och, och väljer att, att agera. Så att det, och då blir ju resultatet då va? att om du vill komma in på något evenemang eller så vidare. Va? Och, och de kräver då att du ska uppge eh, medicinsk information då. Va? För det är ju det du gör då med ditt vaccinpass. Eh, så får man inte lov att göra så. Det är alltså det är alltså brottsligt. Så att jag tror att och det är ett, ett, en bra sak man kan göra där i, i en sån situation det är ju att ta fram mobilen och spela in och sen så be om, om namn och den som vill ha den här informationen och även namn på dennes chef då. Och eh, eh, ja, ta den, alltså få det klarställt då att man är i en situation där man blir diskriminerad då för att man inte vill lämna ut medicinsk information då va, som är sekretessbelangd. Och, och sen får man ju skicka det då till diskrimineringsombudsmannen eller någonting och, och och jag tänker på det Linda, de, de får de, de, de har verkligen mycket, de får verkligen mycket att göra nu rättskvarnarna, dels med ditt fall och sen så läste jag också det att det har ju alltså kommit in eh, över 5000 anmälningar också i Sverige kring det här med vaccinpassen då va? Mm. Och de säger ju det de här eh, eh, vilka är det som har hand om eh, de anmälningarna det är just justitie –Ombitsmannen tror jag. Va? –Ja, precis. Ja. –Nej, men då säger att våra system klarar inte av det här. liksom. –Vi, <laughs> vi ramlar ihop. Men, och, –Och som sagt, som du sa Martin, det här är en viktig strid nu. Det här är, –Och vi måste föra det på alla fronter. Och det var, –Jag tycker det du sa där också, Linda, om det här med en stiftelse. –Det är alltså fantastiskt att ni håller på och arbetar med det. –Och, och sen också det här med, med upplysning. Vi måste bilda människor kring det här alltså. Vi, vi måste verkligen göra det. Och, och vi måste eh, verkligen försöka skicka så många människor till, till pudens kärna. För att jag ser ju det att det är ju det man så att säga så väldigt gärna eh, gör nu. Att man, att man skickar människor lite fel va. Att man pratar inte om det här. Om att det faktiskt inte finns några virus. Att man aldrig har bekräftat att det existerar. Eh, sjukdomsorsakande virus som smittar. Och man har till och med aldrig bekräftat smittsamma sjukdomar. Men den saken eh, håll, försöker man ju så att säga. Få bort uppmärksamheten från. Och det är ju liksom en sån här teknik som man har med desinformationen. Att man... Eh, man argumenterar ju aldrig mot sanningen va. Det går ju inte för då, då, då skapar man uppmärksamhet kring det och så, och så förlorar man argumentationen för att sanningen vinner. Utan det man gör det är att man försöker att avleda människors uppmärksamhet från det som är sant och som är det viktiga. Och sen så har man massa dramatik kring andra saker. Och jag menar det stämmer ju naturligtvis exempelvis att de här pcr testerna fungerar, inte fungerar. Och det gör man, vill man ju göra rätt sak av och så vidare. Då, va? Men jag menar grundorsaken till att de inte fungerar då är att man aldrig har isolerat någon virus. Och det är ju då, det, som sagt det är pudelns kärna va? Men och jag ser ju det väldigt mycket i det här alternativmedia och, och så vidare. Då, va? Hur det, det är väldigt mycket diskussioner kring PCR-testerna och lockdown och munskydd och vad det är i vaccinerna och så vidare. Då, va? Men jag har i princip ingenting om virus. Att virus inte har isolerats. Jag, jag hittar liksom inte det. De, de, de tar inte den frågan va. Och det gör ju också en sak väldigt uppenbar för mig. Och det är ju det att alternativmedia, tyvärr, de ljuger också. Och framförallt tiger om saker. Precis som mainstreammedia gör. Det är bara det att de gör det på en annan nivå, va? Och det är väldigt viktigt att förstå det i den här situationen. Att den här löken av lögner, den har väldigt många lager, va? Och det de gör när man har liksom sett igenom någonting man har förstått det är att ja, men vänta lite, de här vaccinerna funkar inte, de är farliga. Ja, nej, men då är det, det är för att det är så här. Va? Det är för att det är grafen i dem eller viruset är designat i Wuhan och så vidare. Va? De försöker hela tiden fösa in så många människor som möjligt i nya lögner. Mm. Och det är därför det är så viktigt att, att vi som pratar om det här eller som, som tittar på det här och liksom se den här pudelens kärna med att det faktiskt inte finns några virus att, att, eh, vi, eh, att vi utbildar människor att vi liksom verkligen försöker att förmedla detta så mycket det bara går va? för att det här är, det är verkligen det är ett, det är ett krig om sanningen va Mm. Alltså jag tror att orsaken till att ingen egentligen vill ta i den här frågan med att virus aldrig har bevisat sig existera det är ju det att det här handlar ju inte bara om SARS-CoV-2. Det handlar inte bara om covidhysterin. Det handlar inte bara om det som har känt nu under de senaste snart två åren. Utan alltså det är ju hela paradigmen som faller när man inser vidden av att virus aldrig har bevisat sig existera. Så det, det är ju inte bara liksom för etablissemanget väldigt viktigt att det här mörkas. Utan det är ju också lite jobbigt för många inom äm, den alternativa sfären. Och då tänker jag främst på alternativ medicin. För det finns väldigt mycket inom alternativ medicin som bygger på att äh, hitta virus. Ta virusdödande t och medel och tillskott som ska. Och kombinerar du det här med det här så då är det väldigt effektivt mot virus och så vidare. Så att det är också väldigt mycket inom alternativ medicin alltså väldigt mycket business där och de har byggt det på samma slags längden. Det vill säga att vi har en massa jättefarliga virus och jättefarliga bakterier som ständigt försöker invadera vår kropp. Så att det är väl en orsak till att man väljer att blunda. Och sen, precis det här som jag minns att John Blade var inne på i en podd när han var besviken på Del Big Tree vilket jag också blev fruktansvärt besviken när jag hörde det. Att han är inte vill ta i den här frågan för att då tappar han för många tittare och för många lyssnare. Alltså det är ju också en grej. Idag är det så väldigt mycket som mäts, alltså man mäter sin popularitet idag på så väldigt tydliga sätt. För det handlar om antal tittare antal lyssnare, hur man är rankad på Google och hur man är liksom, var man har fått uppträda i vilka shower och så vidare. Och då syns det så väldigt snabbt. Om man lyfter fram någonting som inte omfamnas av den tidigare tittarskaran. Och då blir man väldigt rädd för att tappa sina tittare. Och så struntar man i att ta upp den här frågan. Så blundar man för den och så berättar man upp någonting annat. som man vet att faller i god jord hos den skara som man har etablerat. Mm. Uh, så att, det, det är också sådana grejer som spelar in. Och sist och slutligen handlar det ju om att folk har för lite personlig ryggrad. Alltså de är för rädda om sitt skapade rykte. Så att de vågar rent liksom ta en sanning som svider. Och jag kan ju bli, jag menar, jag har ju själv blivit så karaktärsmördad som man kan bli. Men jag har aldrig pudlat och det som hade varit värre för mig idag, det är om jag faktiskt hade gjort en pudel då för, för ett år sedan. Um, för då hade jag aldrig kunnat stå upp idag men nu kan jag stå upp för nu vet jag att jag liksom, det pallar det här nu, nu, nu känner jag mig starkare än någonsin, för nu är jag liksom immun mot sådana här dumheter som, som systemmedia hittar på men jag bara hoppas att det skulle finnas så många fler människor där ute som skulle våga stå upp för uh, det som är sant och rätt och riktigt, även om det för tillfälles svider, även om det finns de som inte vill tro på dem Alltså sanningen kommer ju fram till sist i alla fall. Man kan, aldrig, man kan aldrig begrava sanningen i evighet. Den kommer fram. Jag tänkte tillägga någonting där och bygga på lite vad Linda sa också med grejen. Alltså när det gäller den här ifrågasättande av, av virus och så. Den, jag, jag har sett en hel del människor där ute- göra den här ursäkten att uh, ja men det är inte så viktigt uh, utan det är bättre att fokusera på de här sakerna istället. och Som jag ser det, det är det är taget från en total missförståelse av hela ämnet i, i frågan alltså. De, dessa människor förstår inte konsekvenserna av att virus inte existerar. Uh, jag menar det. Om man förstår konsekvenserna av det, då kan man helt klart säga att det finns inga viktigare just nu än att prata om att det finns inga virus. För att jag menar, all statistik faller, all rättfärdighet för, för alla åtgärder faller. Eh, folk blir feldiagnoserade, vilket leder till felbehandlingar, vilket leder till skador och till och med död. Alltså det här handlar om liv och död, ingen lek. Så, så att säga att det, det här är inte så viktigt att prata om Det är på liv och död vi pratar om mm. nej, men jag, jag instämmer helt och det, det är fascinerande Hur de här platityderna och dogmerna Liksom verkligen sägs på allvar av människor <laughs> Hur man ska uttrycka det va? Just det här att ja det är inte så viktigt va? Och sen så hör man ju ofta det här att Ja men det viktiga, eh, förstår ni, det är att vi, det räcker med att vi förstår att vi blir lurade. Det är inte så viktigt att vi tar reda på hur. Men det är väl det enda som spelar någon roll som jag ser. Att, eller det är ju det viktigaste av allt, att vi förstår lögnerna och hur de fungerar. För att annars så kan vi ju bli lurade igen va. Menar, det, det, det är ungefär som att konstatera då att jag har pengar i mitt hus och så blir jag av med, med en del av dem. ja och, och jag vet inte hur det går till. Ja, men då är det lite viktigt att jag vet att jag blir av med pengarna liksom, att någon har tagit dem utan jag måste ju förstå hur den här inbrottskiven tog sig in i huset och, och kom över de här pengarna utan att jag märkte det. Va? och Det är ju precis det här det handlar om i, i detta då va? och det är ju därför det är så viktigt att verkligen att verkligen hitta de faktiska sanningarna kring det här Och kring medicinen då, Men det är väl det här att det blir, det blir så himla stort va? För att det här är ju någonting som har pågått Under hela 1900-talet då. Den här typen av uh, Ja, det är det, och det är ju faktiskt det här Det står liksom mot den, den allopatiska medicinen Och det som man kallade för Homeopatisk medicin Eller hygienteori Eller terrängteori då och eh, den var ju eh, väldigt stor i alla fall eh, på 1800-talet och en bit in på 1900-talet. va Men sen tog det här med det allopatiska över då. Vad är det? Jo men det är ju den här tanken att om man har eh, obehag, det vill säga sjukdom. Så hjälper det att inta olika kemiska substanser då. Att det ska så att säga bota den här sjukdomen då. Men eh, om, man, om man tittar på igen då vad, vad, vad man kan säga rent vetenskapligt så, så verkar ju det där vara ett fullständigt feltänk va. Alltså vi har ett felaktigt paradigm inom medicinen. Vi ser på sjukdom på fel sätt. Och då blir det ju också så att för att paradigmet det avgör ju alltså vilka frågor man kan ställa och hur man tolkar resultat. Va? Och då är det ju så till exempel va, att om man har en grupp av människor som har ont i halsen och så ger man en grupp av de här människorna ett piller. Och så ger man inte den andra gruppen något piller eller man ger dem ett sockerpiller. Det vill säga man gör en... en, en en studie med placebo. Och sen så kan man konstatera då. Att de här människorna som fick det här pillret. De slutade få ont i halsen. Fortare. Än de som inte fick något piller. Ja då konstaterar man ju då. Enligt det allopathiska paradigmet Att här har vi hittat en, en medicin. Som botar halsont. Men det är ju under det paradigmet då. Att den här. Sjukdomen är någonting som uppstår och dess obehag är enbart av nackdel för kroppen. Och Men jag menar, och för att komma till saken då, att det kan ju, alltså under ett annat paradigm. Om man säger så här att halsontet, det är en viktig reningsprocess som kroppen behöver genomgå ibland. Den behöver liksom göra sig av med lite skräp genom halsmandlarna och, och, och halsen va. Och då uppstår ett obehag. Men det är väldigt viktigt att den här processen får ge genomgås. Va? Och, men om man tillsätter någonting till kroppen som, som stör den här processen. Ja, då genomgår ju inte kroppen processen. Det vill säga då blir man av med det här obehaget, halsontet. Men i det paradigmet då har man ju inte gjort någonting som är bra. Då har man ju hindrat en reningsprocess. Va? Och då kommer ju den tillbaka senare i så fall. Va? Och det är ju det man kan se också. Va? För jag menar det här som funkar bra mot, mot halsont. Och det är ju antibiotika då. Va? Och det är ju själva uttrycket antibiotika som du har påpekat John. Det är ju att det, det betyder helt enkelt mot liv. Va? Och, och det man har sett när man ger antibiotika också mot infektioner. Det är ju det att infektionen kommer ju tillbaka va. Och ofta så kommer tillba infektionen tillbaka och är värre än den var förra gången. Va? Så då får man sätta in kraftigare antibiotika. Och sen kan man ju tänka sig då, om man nu har ett felaktigt paradigm inom medicinen då, och att det är de här reningsprocesserna, då kan man ju tänka sig att efter ett tag så har man ju förgiftat kroppen så till en grad då att den inte kan rena sig och klara och överleva va? Utan den här, den här reningen, den, den, liksom, den tar död på, på patienten. Och, men om man då tolkar det som med det här liksom och virus då va? Ja då har det uppstått, uh, det, för jag menar ju det man pratar om vad antibiotikaresistens och mörda då. Så ja, nej. Så att det, det, det är ju det, det blir ju väldigt stort det här John. Jag håller verkligen med om det. Att uh, det här ställer väldigt mycket saker på huvudet. Mm. Mm. Ja det är väl det här med pengar att eh, det är svårt att göra affärer på, eh, på en sanning när vi är elever i ett fördjugigt samhälle och det mesta kretsar kring att upprätthålla de här lögnerna och de flesta yrkestitlar och så går det även över på alternativ med det då att man säljer de här mirakel eller oljorna och, och sånt men eh, och baserat på det här felaktiga paradigmet som eh, skolmedicinen har då så ja, jag tänkte också att sen sist så har jag varit på en sån här konferens med Moderaterna och det är Ulf Kristersson som var här i Göteborg i måndagen den 22 november och på den här tillställningen då så fick Partianslutna och även sådana som var nyfikna på Moderaterna kommer och ställa lite frågor. Och med det här då så tänkte jag för att Moderaterna har ju gått ut med det här att de förespråkar vaccinpass. Och så jag gick dit med, med de stycken och ja, i syfte att få ställa de här kritiska frågorna till Ulf då angående vaccinpassen. Och jag fick faktiskt i vägen fråga så jag tänkte att vi kunde delge er och eh, lyssnarna här nu. Så att eh, min fråga och Ulfs svar kommer på cirka en minut eh, och eh, det kommer här. Jo, jag tänker att eh, Moderaterna förespråkar ännu mer vaccinpass och efter en världskrig så hade man ju här konventionen att man inte skulle tvinga på människomedicinska experiment och det här vaccinet, koloniskvaccinet är ju faktiskt ett medicinskt experiment Eftersom det inte är godkänt, det är bara nödgodkänt än så länge. Och att då tvinga människor att ta det här för att kunna delta i olika sociala sammanhang som till exempel det här. Då, det det tycker jag inte, det, det, det, det, det är ganska om, Men jag vill gärna höra era åsikter i Vaccinpass. Jag delar inte din uppfattning att vi inte vaccinpass tvingar någon. Vaccination är frivillig, och ska självklart vara frivillig. Men det är inte uppenbart. Att människor som inte vill vaccinera sig inte ska vara utsatta för restriktioner som de som har vaccinerat sig kan slippa. Det är väl mycket bättre än att alla ska vara utsatta för restriktioner under mycket, mycket lång tid. Jag tycker det är helt självklart. Mm. Så där fick jag vägen fråga till Ulf. Det är ungefär 200 publiken och man märkte ju tydligt att de applåderade extra mycket efter partiledaren svarade då som ett tecken till mig. Då att hur kan du komma och ställa en sån här fråga till vår partiledare? Men jag tänker att om fler som till exempel lyssnar på det här äh, går på såna här tillställningar och ställer såna här liknande frågor. Så blir det kanske äh, fem eller tio äh, kritiska frågor som blir lite svettiga för honom att svara på. Istället för att han bara kan, kan svara så här och få lugnande applåder, och så börjar man fråga, de andra fråga så helt meningslösa frågor resten av kvällen. Så Har ni några reflektioner kring, kring det här? Det andra? Uh, ja, alltså. Uh, jag, jag skakar bara på huvudet när jag hör pu publiken. alltså klappar händerna, alltså. Alltså vad skär det här sunda förnuftet? Alltså när det gäller mänskliga rättigheter och diskriminering. Alltså det kräver inte mycket tankekraft för att se att covidpass är en, är en symbol för alltså, direkt diskriminering över en, en viss grupp av människor. Alltså att inte förstå det. Alltså, det, jag, alltså jag saknar ord. Jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Det påminner mig om, jag kommer ihåg när jag satt mig i SVT-debatt för, ja det måste börja bli 20 år sedan kanske. Jag kommer ihåg att jag var gravid så det är 6 20 år sedan. Och då var det precis så här också att det var jag och Ann-Charlotte Stewart mot, mot resten av studion och plus debattledaren. Hon var ju också provvaccin helt uppenbart. Och då var det också så att så fort någon liksom förut av mig eller Ann-Charlotte sa någonting då applåderade precis hela studion. Det är en sån här psykologisk grej på sätt och vis det här. Att man verkligen ska applådera. Och när, när någon som inte ens deltog i debatten bara ville få en synglig där när vi satt och liksom bara sa någonting. Ja men vaccinen är jättebra och det ska ju alla ta... Så satte hon igång så här applåder med allihop och satt och klappade så här för att få igång folk och som började applådera med henne. Och det här syntes ju sen inte i tv utan det hördes inte heller på samma sätt för de hade ju inga mikrofoner och de hade ju inte kameran riktad på det sättet. Men alltså det skapar ju i studion just den här känslan av att man ska vara så motarbetad som det bara går. Så jag vet precis vad du menar Martin när du berättar om de här applåderna från 200 stycken Precis. Och, och, men det är bra för lyssnarna att veta att de applåderar extra högt bara för att du har ställt en sån här kritisk fråga så att de fler vågar se dit och ställer frågor inför alltså det här var det ungefär 200 partianslutna moderater att de får höra att det finns ett motstånd uh, mot deras politik så, så kanske fler börjar fundera över de här drakoniska åtgärderna som, som vaccinpass är. Uh, och uh, ja, jag lyssnade inför den här intervjun också Per Shapiro ställde en fråga här på Folkhälsomyndighetens pressträff angående det här att de då har ju gått ut med att man behöver ju det här vaccinpasset även om man då enligt deras definition har en genomgående covid infektion att man har haft det tidigare då och då ska man då enligt vad de säger ha ett mer effektivt skydd eftersom då har man genomgått den här sjukdomen som de säger att man har och då har man ju bättre immunförsvar. Men det hon säger då på den här konferensen, jag kan ju spela upp det här sen. Det är ju att man måste ha ett vaccinpass och vaccinpasset kräver att man vaccinerar sig. Alltså det, det spelar ingen roll om du har haft då en, en genomgången infektion. Jag kan ju dra det klippet här också då när ändå och pratar om det. Så här kommer Sara Byfors svar på Per fråga om det här. Ja, Då, mm. Nej, men det, har, det ska man säga att vi är, tycker att och vår rekommendation är ju att även de som har genomgått infektionen ska ju vaccinera sig eh, för att få ett ännu bättre skydd. Eh, och att det ändå är osäkert på hur långt, vaccin, eller hur långt eh, skyddet är efter genomgången i infektion. Sen kan man säga att en teknikalitet är att för att få ett godkänt eh, Covid-pass ge, för genomgången i infektion så behöver provet vara taget på ett speciellt sätt. Det får inte vara provtaget av dig själv som vi har till stor del i Sverige. Så det skulle vara väldigt få som innefattades av det här. Vi har valt den här vägen att inte ha med varken genomgången infektion eller då att man testar negativt. Underkänner ni de här vetenskapliga studierna då? Jag vet ju inte vilka studier det är så jag, det underkänner vi def definitivt inte. Men sen fattar man ett beslut och gör olika val. Eh, och vi har valt att bara inkludera då vaccination i det här i nuläget. Mm. Men att det också finns möjlighet för arrangörer att vi tar andra åtgärder istället för vaccinationsbeviset. Har en... Ja, så låter det då när Sara Fors pratar. Så att, eh, det är uppenbart att det inte handlar om våran hälsa utan det handlar om att införa det här eh, det drakoniska covidpasset kan man väl säga. <laughs> mm. Alltså jag är chockerad över att hon pratar om de här injektionerna som om hon precis visste vad som händer i kroppen och vilket skydd som skapas. Hon säger att ja, men man vet inte vilket skydd man får när man har genomgått själva sjukdomen. Men däremot så verkar hon absolut veta vilket skydd man får av de här experimentella injektionerna. Alltså, jag, jag är verkligen chockad över vilka liksom, höga hästar man sätter sig på. Bara för att man kommer från en myndighet. Det, det, det är helt sanslöst. Mm. Och nu, nu i dagen har vi fått höra om den här nya... Omikron-varianten som började i Sydafrika Och sen sprider sig som en löpel då <går> Över världen Och nu är det bekräftade fall här i Sverige också då. Och ska man då ha, ha färdiga vacciner För de här att, ah, det, Big Pharma's vacciner är så effektiva Så att de har redan förutspått den här nya varianten Och redo att injicera sig i människor eller Alltså även om man äh, Håller sig inom den här Logiken som de bygger upp så blir det ju Totalt ologiskt Ja, så mm. Det är ju verkligen så att människor har stängt av sin förmåga att tänka Och det är bara auktoriteter Och vad som visas på tv och de här myndigheterna säger så Det är deras lag så. Mm. Äh. Nej, men Det där tror jag är någonting man gör medvetet också Alltså det här att man, att man uh, gör de här sakerna absurda Alltså för det, det kan man ju se liksom hur, hur Och det är ju precis det du sa Martin att det är, en, det är en slags Psykologisk krigsföring va? för då får, man, då får man människor att Fullständigt sluta Och, och tänka själva Och bara följa Auktoriteter då, De här liksom, Som man håller fram då. Och det är väldigt otäckt För att Det, det bryter ju ner människor Alltså de, de, ja. Nej, och sen måste jag säga det också att, att jag min reflektion på, på det, där, det där du gjorde Martin, det var att det var väldigt starkt av att göra det för att det är precis som Linda beskrev där att i en sån situation alltså man, man får ju en klump i magen det känns inte så bra va och det är ju också någonting som man skapar också då för att liksom eh, intimidera och så vidare, och jag, jag, jag har ett en, en Intressant sån här uh, citat här Som jag gärna skulle läsa upp Som, som uttrycker det här ganska bra att, We are living at the peak Of the time of the false world That's why, by, why Being real gets you shunned Why speaking the truth Gets you scorned and banned Society is at the tipping point Of the height of illusion It takes serious courage To be real right now det, det, det är tufft alltså. Det, det, men ja, vi, det är fantastiskt att, att ha er människor här som gör detta. Och att, att vi blir fler och fler som faktiskt vågar stå upp för sanningen. För det, det är så viktigt nu mm. i den här situationen. Men du, du har gjort lite liknande saker Patrik, jag. att du har ju ringt lite samtal till de här myndigheterna också. Kan du kanske berätta lite kring det? ja. Dem? Ja det kan jag berätta lite om och jag har, jag har ju tänkt att jag skulle få dem ordentligt redigerade också så att vi kunde köra valda delar av dem i, i den här podden då men det har varit mycket annat. Men det stämmer alltså jag eh, fick, det, det började för några veckor sedan då när jag fick hem den här eh, lappen då om, om den här så kallade samtyckesblanketten och denna fräckhet och oförskämdhet som de skriver ner i den här blanketten då som skickas ut av Västra Götalandsregionen. Då skriver de så här att eh, vi, ja, nu kommer jag inte ihåg den exakta ordalydelsenär men, men den, eller jo vänta, jag har den nog nedskriven här, eh, den här, eh, den, den meningen då för att som sagt det är så, eh, ska vi se. Om vårdnadshavare tackar nej eller om inget samtycke lämnas innebär det att ditt barn inte kan vaccineras såvida inte barnet själv vill bli vaccinerad och bedöms ha något sådan mognad att hen själv kan samtycka till vaccinationen. Och det här var alltså VGRs samtyckesblankett för barnvaccination 12-15 år. Och det är alltså så att man säger så här till vårdnadshavare att ja, vi brudar, alltså det spelar ingen roll vad du kryssar i och skickar in i den här blanketten. Det spelar ingen roll om du skickar in den överhuvudtaget. Om ditt barn har en positiv uppfattning då kring den här vaccinationen så kommer vi att vaccinera ditt barn oavsett vad du säger om det. Och det är ett fruktansvärt eh, övergrepp. Som, som staten och, och, och styret gör nu va. Att de tar ifrån det här grundläggande ansvaret som vårdnadshavare har för, för sina barn. Och oavsett vad man tycker om eh, det här med. Ja det är ju fullständigt fel va. Och, och då ringde jag ju och, och, och, och försökte liksom få någon på VGR och, och som kunde kommentera det här. Och jag, jag, jag hamnar väl i någon sån här... Eh, Ja, telefonpool för det här kring covid-vaccinationer. Och så prata lite med en, en, en kvinna där. Och det, det var ju, Och jag menar, hon visste ju inte... Men sen är det ju också det här hur de hela tiden då eh, ser till att ingen är direkt ansvarig då. Att allting liksom bara flyter omkring så här. För att när man börjar då trycka på VGR. Men varför har ni gjort så här? Varför har ni tagit det här beslutet? Ja, då är det den här... Det kommer ja, den här förvaltningen för, för regionen och landsting eller vad det är. Vi har lutat oss på deras beslut va. Ja men då ringde jag och pratade med dem då. Ja men då säger de att ja, men vi säger ju det här för att folkhälsomyndigheten har beslutat så här. Ja och så ringer man och pratar med folkhälsomyndigheten. Och då säger de nej men det här är ju bara en rekommendation som vi har utfärdat. Vi har inte liksom Så att de hela tiden va Så allting bara, ingen är ansvarig Utan det, det bara Flyter omkring så här va mm. Väldigt otäckt Att se hur det fungerar Alltså hur det här, hur, hur man gör då va? Ja, men Det är ju samma sak med det här med, med virus då va att, att de agerar Hela tiden under antagandet då Att, att virus är bekräftade men när man ställer dem mot väggen och frågar, men, ja men visa upp uh, de här beläggen. Ja men då har de inga va? Så det, ja. Så är det mät. Jo då, så att jag har ringt lite samtal. Jag hade ett väldigt uh, lite roande samtal kan man väl säga. men Jag, jag fick ta på en journalist på, på P1, Vetenskapsradion. Och tog upp den här frågan med, med uh, att... Att det faktiskt aldrig har bekräftats några virus då. Och det tyckte ju hon inte var lätt så vettigt då va. Men sen också var det en annan sak. Men det, det, och det är ju det här att eh, vetenskapsradion, de kör ju ett program, en programserie nu som heter Den fossila fällan. Och då pratar man om det här med oljan och, och alla fossila, fossila, fossila bränslen då. Man, man vill få in, ja, man vill mata in det här ordet med fossilt i människor. Och då så konfronterar jag henne lite med det: att, Har du gjort en sökning på Goggle någon gång? Oil is not a fossil fuel. För att det finns en hel del välgjorda vetenskapliga rapporter. Som utifrån kemiska analyser konstaterar att olja är vad man kallar för abiotisk då. Att den härstammar, den har ingenting att göra med, med levande för, alltså med levande materia då. Att det, det kan inte ha sitt ursprung från eh, döda växter eller eller fiskar eller vad det nu är att det, det kan, alltså olja är inte ett äh, organiskt material sen så vet man ju inte hur oljan liksom uppstår i jorden då, men man har ju kunnat konstatera att den inte är då någonting organiskt och det är ju hela tiden det man, man äh, implicerar då med det här ordet fossil, då, man kallar det för fossila bränslen och det har ju också att göra med det tror jag det ska framstå som en ändlig resurs va? Att det ska inte För då det blir ju naturligt. Då, och och liksom det, här att det, det, det ska vara ett visst. En viss syn kring det här. Och det är ju det här med, med eh, eh, klimathysterin eh, också. Eller jag vet inte vad vi ska kalla den. Men det är också en sån här sak som man driver nu liksom. <laughs> ja. Nej, det finns, eh, det finns många märkliga saker. I den här världen just nu. Så. Mm. Vi har ju pratat en del om det här på podden. Men vi har ju inte funnit med allt. Mm. Jag tänkte säga en alltså, sak kring det här som, som. Jag tror det var Martin som nämnde. Det här, det här ny, den här nya hemska varianten. Omikron. ser heter den så. Mm. Mm. Jag vet inte om, om ni har lagt märke till det. Eller hört det. Men kastar man om bokstäverna i namnet. <laughs> ja, ni har hört det för ni nickar. Moronic, alltså idiotisk. Mm, mm. Uh, i, ibland kan det ju vara liksom bara rena slumpen att det kan bli så här. Men jag undrar ibland, för det finns andra liksom liknande. Till exempel Gardasil, alltså vacciner mot uh, livmoderhalscancer. Um, det är ju också, kastar mellan bokstäverna blir det A Sad Girl. Alltså en ledsen flicka. Så ibland så tänker man, liksom, är det verkligen slumpen som gör att de sätter sådana här namn på de här gifterna? Eller har de faktiskt en hjärna makom? Och när man, när man då till exempel lyssnar på Jori Lahdempera som ni har också gjort podd med oss, och som man håller i föredrag för er. Och när man förstår hur omfattande den här frimurarkoden är och hur de verkligen leker med oss. Så, så liksom, då kommer man ju fram till att sannolikheten för att det är en slump att de har valt de här namnena, den är faktiskt väldigt, väldigt liten. Förmodligen finns det en, en plan bakom helt avsiktligt. Och med tanke då på att som John har berättat för oss om alla de här så kallade varianterna på, på dessa så kallade virus som aldrig ens har bevisats existera så förstår man ju. Alltså de, de, de måste ju ha skitkul när de sitter där och, och rör ihop sina grytor kring hur de ska bedra en hel världsbefolkning. Alltså de måste sitta där och skratta. Vilken underhållning för dem att se hur hela världen går i deras fällor. Åh, oh, nu kommer Delta. Åh, oh, nu kommer Omikron. Åh, oh, vi vill ha mera vacciner. Det är, helt, det är helt sanslöst. Jag är så chockad bara. Jag, jag såg en sån här bild eh, som en kompis visade till mig. Och jag tyckte bara att den var så klockren. Det finns ju väldigt många bilder nu som cirkulerar. Men där gick alltså några människor med munskydd på sig. Det var tecknade figurer med munskydd på sig. Och så höll de då sin arm på framförvarande människas axel. Så här som en fångmarsch. Ehm, och så stod det en text där ovanför. Den var på engelska men, men jag måste tänka nu. Det var så här, om jag vill sätta till svenska då. Jag har en fråga till er människor med mask. Kommer ni att ta bort er mask när era mästare säger det till er? Och jag tänkte liksom, den där frågan är så klockren. Därför att vad de än svarar på den frågan så är det ju idiotiskt. Svarar de ja, vi kommer att ta bort den när våra mästare säger så till oss. Så är det är ju också, det är ju bara liksom tecken på idioti. Och säger de nej, så är det ju ännu värre. Så att, och det är det här som jag är bara så otroligt chockerad över. Hur benägna folk är att göra precis som överheten säger till dem utan att ifrågasätta någonting. Och dessutom så har de magen att håna de som ifrågasätter. Och liksom sitta där och applådera när någon som Martin, de är ryggrad, vågar ställa sig upp i den här hjärntvättade församlingen. Och ställa en helt logisk sund fråga. Som varenda människa med, som använder sin hjärna borde ställa sig. Så då ska, då ska man liksom bli överröst med liksom sån här psykologisk påtryckning då, i form av applåder till den som de motarbetar det här stönda förnuftet. Ja, mm. Lite reflektioner från mig bara. Nej men precis. Ja, John. Ja, jag, jag tänkte nämna en grej just när det gäller den här omikron också. Varianter för att... Eh, jag tror människor undrar egentligen hur, hur det här med varianter kommer fram. Men det, men, men det är egentligen eh, samma som tidigare. Alltså de, de, de bygger ihop ett utifrån delar. Eh, det är så de bygger upp varianter. Precis som de bygger upp ursprungliga genomet. Men när det gäller omikron så har de, så har de gått ett steg längre i, i självbedrägeriet och bedrägeriet. Och, och det är så att, att de utnyttjar bara pcr Ingenting annat. Så, eh, när de har använt PCR-en tidigare så använder de olika primers, det vill säga så kallade sökfraser, för att hitta det så kallade genomet, sekvensen i människor. De olika sökfraserna, primers, är, jag tror det är tre, tre stycken där de letar efter tre så kallade gensekvenser av det så kallade viruset. Omikron testar bara efter två av de tre. Så vad det säger är att alla som har tagit ett test tidigare. De har, har testats på alla tre. Omikron så testar de bara två av tre. Så alla som har testat negativt tidigare kan testa positivt för omikron. Och det är så det nya bedrägeriet med omikron går till. Så det kan vara lite intressant att veta. Mm. Ja, nej det är... Jag, jag, jag måste passa på att fråga dig. Eller du måste, för jag tänker på alla de här teorierna och idéerna som, som snurrar omkring allt för mycket. Och det här faktum att virus aldrig är bekräftade hör vi allt för lite om. Men kan du säga lite om det här med spikproteiner också? För det är ju en, en kär snackis nu tiden om de här de innehåller spikproteiner, vaccinerna och, ja. Abs Absolut, jag tycker det är en jättebra fråga och bra att du tog upp den uh, för det är, det är så många som, som pratar just om att spikproteiner och att folk smittar varandra med spikproteiner och att folk blir initierade med spikproteiner så låt oss börja med att säga det att det så kallade spikproteinet Sägs ju vara en del av det så kallade viruset. För att göra en liknelse. Om vi säger att enhörningen är viruset. Så är hornet på enhörningen spikproteinet. Plockar du bort enhörningen. Plockar du även bort hornet. Så det finns inget naturligt spikprotein. Överhuvudtaget. Men sen kan människor göra argumentet. Ja men de har skapat ett spikprotein i ett labb. Då vill jag säga så här att. Om det inte finns något naturligt så kan du inte skapa det i ett labb. Du har ingen grund att stå på, det vill säga jag kan inte skapa en enhörningsvariant. Jag kan inte göra det. Varför? För att enhörningen finns inte. Jag måste ha någonting att jobba med för att jag ska kunna skapa någonting annat som är liknande. Så. Så det går som inte att skapa ett, ett spikprotein. Vad det däremot går att göra är att skapa olika protein. Okej, okay. så hur skapar de protein? Ja, de har olika eh, verktyg för att skapa protein i labben. Eh, och När det gäller då de här injektionerna, så folk blir inte injicerade av, av spikprotein eller protein. De blir injicerade en mRNA-sträng, som sen påstås ska gå in i cellen där ribosomen i cellen ska sedan ta detta mRNA och, och skapa ett protein. Här är bara ett problem av det. Eh, om vi kollar på undersökningen av en som heter Harold Hillman. Han lever inte idag. Så hans undersökning när det gäller olika saker som cellreceptorer, ribosomer, eh, Olika saker som påstår sig finnas. Så enligt hans undersökning så finns ingenting som heter en ribosom. Så hur, hur ska den då kunna översätta detta RNA till ett protein? Så eh, det, det finns eh, ganska mycket osäkerheter när det gäller skaparna av dessa proteiner i våra kroppar. Och jag vill också eh, lyfta fram en väldigt, väldigt viktig detalj här. Det är att när vi plockar bort ett virus från ekvationen så plockar vi även bort eh, mekanismen för att, att smitta. Själva mekanismen för smitta att, att skicka iväg någonting från våran kropp. Men vi tar även bort mekanismen för infektion. Vi tar bort båda delarna. Så om du tar bort båda delarna så hur ska du kunna smitta någon överhuvudtaget? Den finns inte. För spikproteinet är ena delen av mekanismen för smitta. Den andra delen är cellreceptorer. Men det finns inga bevis för cellreceptorer heller. Så, så därför så har du ingen mekanism. Du har ingen naturlig mekanism för smitta. Så även om du skapar någonting i ett labb, och även om, om, även om kroppen skulle producera det syntetiska proteinet. Vilket, vilket de vill att våra kroppar ska producera. Även då så har vi ingen mekanism. Ingen biologisk mekanism för smitta. Mm. Så, så, så hela det här med att. att som även alternativ spr sprider runt. Att, ja, men att de smittar varandra med spikproteiner. Den har ingen vetenskaplig grund. Nej just det. För det är ju också en sån här, ett sånt här begrepp. Då med, med kedding ja. Att, att vi, och det är ju ett sätt också då, det, jag menar det är ju det här att, att befästa kontagion då eller smitta va Som man ju heller aldrig har kunnat bekräfta vetenskapligt och det har man ju försökt rätt rejält med Till exempel i samband med, med eh, Spanska sjukan då i början av 1900-talet så finns det ju många dokumenterade studier som man gjorde och man man lät liksom frivilliga ur armén då att, att ja, dricka snor och låta människor, sjuka människor hosta på dem. Man till och med injicerade kroppsvätskor. Men man lyckades göra dem sjuka. Alltså. Så att man blev ganska förbluffad. Då att, för att det var ju också en, en, en, en, en, en epidemi då, som det hette på den tiden, alltså en pandemi. Som man sa var luftburen då smittade människor. Och, man, och, det, och då hade man ju munskydd också då. Va? Då var det också krav på munskydd. Så att man kan ju verkligen säga att historien upprepar sig här då va. Och ja. Nej och sen tänker jag också på det. Eh, John. Det här du säger om de här. Eh, MNRA och sådana här grejer. Alltså jag har ju inte tittat. Jag har inte granskat det här så mycket, men mycket tyder ju på, och Stefan Lanka är ju inne på det också. Ja, du har ju nämnt det också då att den här, och där igen då, så är vi inne i paradigm då att hela det här genetiken, liksom, som man, som man ser, det stämmer inte. Vi, vi är liksom fel ute där. Och då blir ju liksom hela, alla de här förklaringsmodellerna om vad vaccinet skulle göra: de, de faller ju då kan man säga, och jag. Och jag tänker det alltså utifrån vad man vet och vad man inte vet så, så och, och, och jag menar man vet ju inte detta så man kan ju bara lägga fram en hypotes då va? men då får man liksom, då, då tycker jag ofta att man, då ska man ju börja med den enklaste hypotesen <hör> och så, så som jag ser det kring de här vaccinerna och vad de är och varför människor blir sjuka, för det kan ju verkligen konstatera att många människor blir liksom, de får hjärtproblem och Neurologiska skador och så vidare. Då. Ja, vad är det som händer? Ja, alltså om man, läser bipack, om man bara läser bipaxeden så kan man ju hitta ämnen där. Som, och, det, och det har ju också varit inne på, Linda, att om man, om man så att säga översätter detta till normal svenska, då, så blir det ju ämnen som uh, kyla vätska, matolja, slaktavfall och så vidare. Va? Och då kan man ju tänka sig det att om man skickar in detta i kroppen och man passerar alla de skydd som kroppen har för att, för att kunna hantera främmande ämnen och gifter. Ja, då har man nog skapat ett problem. Men en, en liknelse är ju det att om man tar en snaps va, så blir man lite lullig. Men om man tar samma snaps i en spruta och injicerar i kroppen, då tvärdör man. Och det är också en sån här sak som, jag menar, det är förvånande att människor har så svårt att förstå det här. Hur, vilken skillnad det är på att injicera någonting jämfört med, med att, att inta det då, eller att äta det. Va? Mm. Och sen så tänker jag också det kring de här, det här med, med vaccinet. Och, och som sagt, det som står på bipacksedeln räcker alldeles utmärkt för att skapa de här åkommorna. Och sen tror jag också att det är så för att det står ju inte på bipakserien hur mycket det är av varje substans. Va? Så att man kan ju tänka sig att är man illvillig då? Eller hur man ska uttrycka det va? Eller så går det ju alldeles utmärkt att skapa ett slags rysk roulette här va? Att man har mycket i några procent av vaccinerna och sen så har man mestadels eh, koksalt i andra batcher. Av vaccinerna. Va? Och, då, och, då, och då får man ju liksom en, en, en viss del av människor som blir sjuka och dåliga och får biverkningar. Då, va? Men det blir inte så många så att det blir, jag menar, alla kan ju inte ramla ihop på vaccinationskliniken direkt efter att de har fått sprutan. Va? Det, det går ju inte, va? Men de här siffrorna som vi har nu de är ju också fullständigt hårresande. Och det är ju heller det som märkligt, det här att, att, att människor inte reagerar. För att vi har nu över 80 000 anmälningar om biverkningar på läkemedelsverkets bord. Men hittills, fortfarande, så har de bara lyckats utreda 10 av de här anmälningarna. Och detta har ju pågått i flera månader nu. Alltså borde man inte kunna tänka sig att i en sån situation så borde det borde ju vara det enda Läkemedelsverket sysslade med just nu. Så borde, var det liksom att ja, utreda klart alla de här anmälningarna då. Men nej, det gör man inte. Mm. Ja, jag tänkte att det kunde passa bra här att lägga in en... Att ni kan få svara på är, är, är något som florerar mycket i alternativa medier som jag har sett. Och det är det här att Erik Enby fick ett vaccin till sig som han mikroskoperade. Och enligt honom då såg han en massa små saker som rörde sig som liknade mikrober. Och även Martin Stense har tagit något test på det här gurgeltestet som då bara ska vara en koksaltlösning. Och hittat en massa saker som har rört på sig där som, som de säger är mikrober. Eh, vad tror ni om, om detta? Eh, John Blade, kan du svara på det? Uh, jag kikade på, på den videon igår uh, med Erik Enby där. Och uh, ärligt talat så, så, så har jag ingen aning om vad, vad dessa partiklar kan vara för någonting. Um, om det kan finnas levande livsformer i, i, i dessa injektioner. Um, det är väl någonting som, som är väldigt svårt att svara på. För att de uppger inte allting. Alltså vad dessa injektioner innehåller heller. Utan de försöker rättfärdiga det under att ja man de kan inte uppge allt innehåll för att då riskerar de att förlora pengar på det. Så att de använder de använder sitt vinstintresse som ursäkt till att inte informera alla vad, vad dessa injektioner innehåller. Så att det är väldigt svårt att säga. Och, och, ja. jag, jag vet ju bara att, att det har gjorts olika studier, eller inte studier, men det har gjort forskning på det i alla fall. Där de man kollar Olika injektioner Världen över, Japan I Spanien, Italien Olika ställen Och, och de verkar hitta olika saker Också, så att det, det är inte samma saker I alla injektioner heller de hittar Vilket gör att, att Det här är ett mycket, mycket svårare Ämne Och äh, Lösa mm. äh, så, Men, men re, rent logiskt sett Om man tänker att de här adjuvanserna är ju Olika gifter som är till för att reka, reta kroppen så att man får ett immunsvar. Men kan verkligen något levande överleva i den här substansen som innehåller bara giftiga substanser Det är väl, det, Jag skulle väl säga att möjligheten finns, ja. Vi vet exempelvis med bakterier att antibiotika kan bli resistent. Alltså bakterier kan bli resistent mot antibiotika om den får tränas upp över tid. Så det är därför exempelvis människor då att ja, man, de blir di diagnostiserade som MRSA-fall. att Bakterierna har ju vanser vid, vid en större mängd gifter. Så det är ju inte bortom reson eh, att säga att det kan finnas eh, livsformer trots de, den mängd gifter det finns i dessa vaccin eller injektioner. Mm. mm. Ja, jag tänkte jag kan jag är så nyfiken på att höra Linda om för jag vet att sen du blev utsatt för den här uttägningen så då hade inte du så mycket tid att lyssna på olika poddar men efter du blev uthängd så fick du helt plötsligt massor av tid i och med att du du inte var välkommen längre att ha det här uppdraget som tränare på IK Vikingen så då vet jag att du har ju jag den här tiden till att jag bland annat lyssnat på, på våran podd, så jag tänkte se dina reflektioner kring det. Vad du tänkte och tyckte innan du lyssnade på våran podd och vad du har tagit med dig från att ha lyssnat på. Vad är det nu? Du har lyssnat på alla våra avsnitt, eller? Ja, jag har faktiskt jag har ett avsnitt som jag suger på karamellen lite. Jag har inte lyssnat på det senaste med Jari Lahdempera. Men jag har däremot sett hans föreläsning och jag har tittat på hans uh, YouTube-kanal. Så att jag, jag vet ju vad han kommer att prata om. Jo, alltså jag har faktiskt... Jag tror att jag har lyssnat på alla. Och väldigt många avsnitt har jag lyssnat på två gånger. Och jag har lyssnat på några avsnitt tre gånger. Bland annat avsnittet med John Blade. De har lyssnat på bara tre och fyra gånger. Uh, Eh, för det första så kan ni konstatera att eh, det finns väl knappast någon podd som är som er podd på svenska i alla fall. Utan ni är ju väldigt unika har jag förstått nu. Och jag har också eh, jag har blivit förvånad över hur mycket man hinner lyssna på. Utan att för den sakens skull försaka någonting annat. För jag, har ju var, alltså jag har ju ingen smartphone. Jag använder inte mobiltelefon. Men jag har min dotters gamla telefon som inte har något simkort i sig. Så delar jag nät med den. Och så laddar jag ner. Drar jag ner en massa av era poddar. Och, och har den telefonen. Så kan ni liksom gå omkring med den där. Man kan ju lyssna på podd när man kör bil. När man hänger tvätt. När man manglar. När man diskar. Så liksom, man sitter ju inte still så, och, och tänker att Åh, nu ska jag äntligen ta mig tid att lyssna på en podd. Man gör ju det på samma gång. Och när jag kom på det här, det var en helt ny värld för mig som öppnar sig. Bara, Men gud, vad mycket man hinner göra. Och vad roligt det blev att hänga tvätt plötsligt. Så att, ja, jag har varit väldigt fascinerad. Och, och som en, en väninna sa till mig. Men hade tänkt på att man kan ju lyssna på podd när man är ute och motionerar också. När man är ute och springer. Och jag bara, wow. Ja vad kul plötsligt det kan bli att vara ute och motionera. För det har jag tyckt att det är fruktansvärt tråkigt. Så att eh, när man dessutom har får lyssna på er podd som är så himla intressant och spännande. Så jag har liksom gått in i en sån här egen värld många gånger. Nästan som man säger till barnen. Nu, tyst nu, nu mamma lyssnar på podd. Och sen kommer man på. Nej men just det. Så här får man ju verkligen inte göra. Um, det finns vissa avsnitt som, som för mig verkligen står ut. Delvis då förstås de med John Blade. Sen med tanke på det som SVT utsatte mig för och de angreppen som jag fick efteråt. Så har ju naturligtvis avsnittet med Lasse Wilhelmsson, varit betydelsefullt för mig och med Monica Schäfer. Har varit väldigt viktiga avsnitt. Sen har jag också tyckt att det ni har tagit upp med bankarna och bankväsendet. För att jag, har, jag har känt till det men jag har aldrig liksom så här kunnat sortera och bena ut hur det ligger till och hur det verkligen fungerar. Så det tycker jag har varit väldigt... Ni har ju haft Daniel som är väldigt duktig på det och som har berättat mycket. Så de kan jag verkligen rekommendera för de som inte har lyssnat på dem att kolla upp det här med bankerna. Ehm, också det här med Sebastian Florin. Det var jättemycket nytt för mig. Det har jag lyssnat på tror jag, tre gånger. Det var så mycket på en gång. Och det, alltså, det visar verkligen på hur långt ner samhällsrötan ligger. Um, så, ja, alltså, jag bara önskar att folk ska förstå vilken guldgruva det är. Och, uh, sen är det ju, alltså, Vissa kan ju tycka att jag, eller jag som har lyssnat på alla avsnitt. Märker jag att ni upprepar ju väldigt mycket. Det är samma sak om och om igen. Men det är ju väldigt tacksamt för dem som bara vill lyssna på ett avsnitt här och ett avsnitt där. För då får de ändå lite grann av de här grundbultarna. Och det är ju, ju 9-11 som är liksom ert er kärnämne. Sen har ni det här med astronomi, solsystemet och ni har NASA-biten. Och det är väldigt många avsnitt som de kommer fram lite här och där. Och då är det ju bra, då får man i alla fall liksom... Veta de här viktiga sakerna. Så i början när jag missade någonting. Om jag åkte bil och blev tvungen att koncentrera mig väldigt mycket på någon krånglig rondell eller någonting. Så kom jag fram till att Åh, men nu liksom missar jag sammanhanget de senaste två minuterna. Då spolade jag tillbaka och lyssnade på det. Sen kom, men så småningom märkte jag att Nej, men man behöver liksom, det gör ingenting om man missar två minuter. För att eh, i nästa avsnitt eller nästnästa avsnitt så kanske det repeteras i alla fall. Så det gör ju också att det känns väldigt lättsamt att lyssna på era avsnitt. Alltså de är väldigt långa men, men jag vill ändå säga det till, till de som lyssnar att man kan göra det på samma gång som man gör någonting annat. Så det, det är ingen tid som går förlorad. Så att ja, alltså nu sitter jag ju bara och väntar varje dag på att det ska komma nya avsnitt så man har någonting nytt att njuta av och och sen när det kommer så ibland så blir jag så här att nej men jag ska spara det lite grann nu så här, som en god konfekt askiskåp. Ja, ah, när det blir till lördag ska jag ta fram den. Så att, ja, oh, jag bara vill att så många som möjligt ska förstå, alltså vilken, alltså vad tuffa ni har varit som har gjort alla de här fantastiska avsnitten. Mm. Ja, men vad, vad roligt att höra och jag, och jag tänker på det också, du säger det Eva att ja, vi upprepar oss och, och jag menar det här är ju liksom Ja, men det här har ju varit en resa för oss också va. En, en, och liksom vi, vi har ju lärt oss så mycket på vägen. Och jag bara som jag tänkte på det, det första avsnittet vi hade med dig Linda. Att då var ju lite så här att ja men det här med vacciner är väl inte så farligt. Ja, men jag får väl göra lite research här så att jag Och sen bara men Patrik nej. Det. <laughs> alltså hur man, hur man hela i. Ja. Och, och, och sen också det här du säger, och vi, ja vi upprepar oss då. Va? Men det kan man väl också tänka sig om. För att, jag menar, och, det, och så var det för mig när jag kastades in i det här och förstod de här sakerna. Då blir man liksom så här att hela världen är helt upp och ner va. Allting är galet. Men nej, det är inte det. Det är några sådana här nyckelgrejer som man behöver förstå. Och, som man kan, och, och det är som du säger va. Att liksom, den här nyckeln för oss har ju varit väldigt mycket det här att, att förstå. Hur 9-11 faktiskt har gått till då va. För att om man förstår det. Då förstår man också det här. Eh, alltså hur mycket eh, man lägger på desinformation. Och förvirrar människor. Och det är ju det vi ser i, i det här också. Med corona då va. Och jag vill, jag vill passa på att kommentera det här också. Med, med, med eh, Erik Enby som vi var inne på tidigare då va. Och det jag kan tänka mig har skett där va? Nu bara spekulerar jag. Men det är utifrån liksom det här att jag ser att det pågår så mycket eh, teater. Eller vad man ska säga frimura teater. Och att man på ett väldigt skickligt sätt förvirrar. Och det är ju det här if you can't convince, confuse va? Och vi vet ju faktiskt inte var Erik Enby har fått sin vaccinflaska från. Det kan ha varit någon som doppar ner den i en, en sjö. Och då blir det ju lite toffeljur och grejer där vad? Som ser spännande ut i ett eh, sånt här bra mikroskop som man har. Vi, vi, vi har ingen aning om det. Men gör man så, ja, men då skapar man en väldig förvirring kring det här. Och så skapar man upp Jag har det är en massa levande saker i, i vaccinerna. Och då, då kanske inte människor tittar på så mycket den här frågan om huruvida virus finns eller ej. Då. Ja men det, det är så roligt att höra detta Linda att du, du liksom verkligen har så, och det är ju också liksom, det har ju varit lite tanke med detta att det, det är, för att, och det är också det att människor har ju inte tid idag och det är ju lite också tanke med systemet va? vi ska ha så mycket att göra så vi ska inte kunna ta reda på hur världen egentligen funkar men har man då en podd precis som du säger som bara är röst va man behöver inte låsa, vara fastlåst framför datorn och, och titta på någonting va? utan här kan man göra andra grejer man kan, man kan städa huset eller, eller vad som helst va? så och då, då, då liksom, det blir ju en möjlighet till, till folkbildning men sen tror jag att det är ganska få just nu som kanske laddar ner de här poddarna och, och lyssnar på dem men, men det hoppas vi ju att det är en situation som kan förändras så jag hoppas verkligen att ni som lyssnar också och tycker det här är intressant och sånt som andra människor skulle ha glädje av. Att ni, att ni sprider eh, ordet vidare om detta då. Mm. Ja, det var jätteroligt att höra, Linda. Mm. Och, och du håller på att formulera någon uppdatering på din eh, hemsida också kring det här också? Som kanske kommer någon gång vid jul här, eller? Ja, absolut. Jag hoppas jag har, alltså, ibland så går jag omkring och, och liksom, jag skriver färdigt i mitt huvud så att jag, jag liksom bara väntar på att få sätta mig ner och, och få ner det på pränt jag behöver inte fundera så mycket vad jag ska skriva sen när, det, när jag väl har den där tiden det handlar bara om att ta sig tiden men nu när jag har lyssnat igenom alla avsnitt så känner jag verkligen liksom att det skulle vara äm, alltså, nästan som att jag skulle känna mig skyldig ska vi säga om jag inte skulle göra någonting av den här informationen som jag har fått från er podd och sprida det vidare. Det känns som att, men det är väl en självklarhet att man gör en sån sak när man, speciellt då som jag, har fått ut så mycket av de här podderna. Så att jag kommer absolut att skriva ihop en recension av er podd och lyfta fram de viktigaste avsnitten och det är ju John Blades avsnitt som jag tycker är de viktigaste i nuläget. Så att de ska ju ja, jag, jag, vet, jag vet min rubrik på mitt inlägg det ska heta Um, en hyllning till Radio Kibodo i allmänhet och John Blade i synnerhet. Mm. Så om ni, om ni protesterar så ska ni protestera nu. <laughs> det tycker jag låter som en, en, en fantastisk titel på en artikel. Och jag vill bara passa på att säga det också. Hur tacksam jag är för alla människor och dig Linda och dig John. Och det har ju varit mycket Simon också. Vad man får bara säga är att vi... Alltså hans, hans research va. Men, och, och som sagt, den här podden har ju har ju gett mig och, och även Martin. Jag tror jag talar för dig också. liksom att Vi har ju lärt oss så mycket när vi har gjort detta. Liksom. Alltså, och, och det är ju tack vare er och allt. Vi har ju liksom tittat på de olika stigar som finns och sett att ja, men det här... Det kan nog vara någonting, va? Och, och ja. Så, nej, var okay. roligt. Ja. Jag har hittat den röda tråden i andras redan utförda forskningsområden. Och det är viktigt mm. att någon, några kan, kan se ihop säcken också. För har man den här helhetsbilden så är det ju väldigt svårt för systemet att lura oss igen. För att då har vi ju de här grundpelarna. Att vila på och då, då vet vi när de är ute efter att, att lura oss. Och det var som du sa, du hade ju föredrag här för den Kibonos regi. Att, äh, <coughs> Pat Patrick då. Äh, att äh, låter man inte de här propagandakorna, att man tar in det i sitt huvud. Så, så är det ju, då det behöver man inte få ut det igen. För det, är det svåra är ju att lära om det man har tagit in som sanning i sitt huvud. För att det blir ju en del av ens identitet på ett sätt och det är ju vi väldigt lyckligt lottare nu med det här med corona att vi har ju aldrig behövt ta in alla gränserpropaganda. här att nu är det här hemska omikron viruset på väg hit och, och nu har det kommit för Sveriges gräns och så vidare. Nu sitter ju alla svenska eller många där som är jantvättade och är jätterädda för den här nya varianten medan vi då kanske är rädda för saker som faktiskt betyder någonting och det är ju det här eh, vaccinpasset om det kan då implementeras för att det, det är så många som faktiskt sover kring de här verkligt farliga grejerna som, som de håller på att planera för oss just nu. Så, mm. Mm. Jag måste ja. fråga dig, Jan, en, en fråga som jag, som jag funderar. Alltså, jag kommer ihåg att du berättade om att Stefan Lanka håller på att göra en dokumentärfilm om hela den här grejen kring virus, viruspåstade existens. Vet du, är den på gång? Vet du någonting om när den är planerad att bli klar, eller har den blivit klar? Uh, ja, alltså. Uh, det är inte en lång dokumentärfilm vad jag har förstått. Utan det är, det är olika delar som tar i olika områden. Och det är av ett uh, fristående uh, filmteam, alltså. Det är rena volontärer så att de är egenfinansierade och de frågar inte efter donationer eller någonting så att därför tar det väldigt lång tid. Men de har ni gett ut eh, åtminstone två videos där de går igenom först virusfrågan när det handlar om skavskav 2 och hur allting började och varför det inte finns något bevis för, för viruset och sen har de även gjort... Då en, en video som tar upp det här om, om narrativet om biovapen exempelvis eh, och att det narrativet inte håller överhuvudtaget eh, på grund av att den saknar vetenskaplig grund ja, men om det inte finns ett virus så kan du inte heller skapa ett vapeniserat virus, eh, du måste ha en grund att stå på Så eh, det som du kan inte träna en enhörning och attackera människor om du inte har hittar enhörningen exempelvis så, så, eh, ja, så den, den går igenom det och den finns på en sida som heter eh, projekt .de. Eh, Där finns det eh, videos. De har även eh, Odyssey-kanal och eh, BitChute-kanal eh, där de lägger upp sina videos. Eh, så, men hur den utvecklingen går och eh, vad de i framtiden kommer att lägga ut vet jag inte. Det enda jag vet är att dessa filmmakare eh, eller filmskapare eh, jobbar tillsammans då med, med Dr. Lanka. Men Dr. Lanka är ju väldigt upptagen med allt möjligt. och eh, Han reser mycket och eh, han gör ju sina experiment också. Så att, eh, vi får väl se när, när nästa del kommer ut. Är de på engelska, de här videorna, eller tyska? Nej, eh, de, de är på engelska och de är på tyska. Och... Eh, jag tror att de ska också även finnas på spanska och andra, andra språk. Men, men engelska då, för oss. Så. Mm. Yes, bra. Tack. Sätt dem i show Martin sen, Martin Mm, vi ska jag så, Jag tänkte att jag hade också en fråga till Jan Blej. Du lyssnar på, eller försöker lyssna på så många intervjuer som du gör med andra poddare och då var det väl jag tror det var i A Light On som du berättade lite kring att du hade alternativa teorier kring det här med gen, gener och att det finns genetiska sjukdomar och även det här med kromosomer. Kan du dra lite det resonemanget hos oss här också? Uh, ja, precis. Uh, um, ja, så då måste man dra lite backstory här för att förstå var jag kommer ifrån och inte bara <laughs> Lägger ut allting rakt där. Så vi alla blev blir att tro att vårt DNA DNA alltså kom först och att sedan utifrån det så skapas RNA som håller instruktionerna för att skapa ett protein. Det är vad vi har blivit lär, lärda att tro när det gäller genetiken. Nu är det så att den strukturen är totalt felaktig. För att RNA kommer in i existensen, i vår existens först av allt sedan kommer DNA vilket flippar hela modellen så DNA kan inte vara den här så kallade boken av livet det, det går inte det håller inte det finns eh, en artikel som är skriven från 2008 i Tyskland eh, på tyska som översattes 2020 till engelska av, uh, av ett uh, team. Uh, och i den artikeln så skriver de exempelvis uh, detta. Att uh, geneticists must abandon their image of a stable genome. The genome of each individual is in a state of constant transformation. As a result, every organism, every human being... Even every cell of the body is a genetic universe in itself. Um, det är någonting som människor verkligen måste förstå. Uh, uh, det är alltså för att plocka bort hela, hela den här idén om uh, att vi är offer av våra gener. Att exempelvis att människor kan bli genmodifierade och så vidare. För den ändrar sig hela tiden. Det är inte som en bok att vi köper Sagen om ringen boken, och det är alltid samma kapitel, och det är alltid samma text, och samma historia. Utan den ändrar sig hela tiden. Med nya kapitel som kan uppstå och så vidare. Uh, när det kommer till frågan då. Som du ställer mig just det här med, uh, ja, alltså genetiska sjukdomar. Så det är ju ren spekulation utifrån. Allting jag har läst till mig. Så min förståelse är som detta eh, nu. Och det är att de här nukleinsyrorna eh, som formar RNA och DNA. Dess funktion är att skapa energi i vår kropp. För olika organismer som i sin tur ger upphov till större organismer- som i sin tur ger upphov till större organismer tills vi har vad vi säger är människor. Så det, det, det är funktionen bakom nukleinsyrorna. Det är inte någon bok som, som bestämmer att en organism ska se ut på ett sätt. Vad vi också vet är att mitokondrian, det vill säga en bakterie i vår cell, är en del av produktionen av energi som vi kallar ATP. Så min spekulation är att genetiska sjukdomar kan vara eventuellt länkad till denna energiproduktion. Så eh, Dr. Lanka exempelvis sa om det var på 80-talet eller 90-talet i en intervju. Att stark antibiotika kan förstöra det genetiska materialet eller nukleinsyrorna. Som existerar i mitokondrien. I bakterien. Och det i sin tur leder till en mindre energiproduktion i kroppen. Och har den mindre energiproduktion i kroppen. Så leder det till alla möjliga sjukdomar. Inklusive det som vi kallar AIDS. Så här är vars min spekulation kommer in då. Det är att, att om, om det har skett en förgiftning i i, alltså under tiden vi utvecklas till, eh, till ett barn om det har skett en förgiftning där nukleinsyrorna har förstörts där energiproduktionen har gått ner så kan det kanske vara en förklaring till dessa vad vi kallar genetiska sjukdomar men det har ingenting med gener att göra så, utan det har med ren energiproduktion att göra. Om det är sant eller inte kan jag inte svara på men det är en spekulation från mitt håll. Mm. För uh, inför, uh, i en graviditet och så, så kan man ju gå till sjukhuset och göra olika tester för genetiska sjukdomar som till exempel Down-syndrom och så får man ta ett beslut om man ska göra abort, uh, om man får ett positivt svar. Uh, de här testerna då, kan de verkligen utröna om, om barnet kommer ha det här syndromet då eller är det någonting annat som testresultatet, testresultatet visar i så fall då? Det är en väldigt bra fråga. Hur mycket av de här genetiska testerna är korrekta? Vi vet exempelvis, bara för att, att ta någonting som inte ens nästan relaterat, men vi tar ändå det i, i anmärkning. Här, att när de har gjort exempelvis tester på genetiska test så de har exempelvis tagit ett prov från en, en hund och skickat in och sagt att det här är från Astrid. Och då har, har de sett att ja, men de, den har det här släktet från Tyskland exempelvis. Så, så den här hunden har då blivit har ett människosläkte helt plötsligt av dessa genetiska tester. Så, och nu är det inte alla labb som är så dåliga, va? Men, men det visar lite grann på problematiken där med, med genetiken: att den är inte riktigt så, så fast och, och säker som vi har blivit ledda att tro. Och jag skulle också lyfta fram en, en sak till här också, att även om vårt DNA förändras sig hela tiden, så det betyder inte nödvändigtvis att alla delar av DNA förändras sig hela tiden. Det kan möjligtvis vara delar av DNA som är stabila, medan andra förändras sig hela tiden. Och vilka delar är stabila och vilka inte är det? Ja, det, vet, det kan ju inte jag svara på. Absolut inte. Men det är någonting också att tänka över. Jag menar, konsekvenserna av att vi inte har ett fast DNA, att det ändras sig hela tiden. Till och med identiska tvillingar har inte samma DNA. Det är också någonting som vi har blivit ledda att tro att identiska tvillingar har identiskt. Nej, det har de inte. Mm. Så, jag menar, ja, det, har ju, det har ju konsekvenser som exempelvis. Ja, men här är, här är en, en dotter som söker sin biologiska far. Stämmer det i testet? Hur, hur, hur stämmer det med forskning när vi ska se våra rötter? Gå tillbaka i historien. Tre, fyra år. Låt oss säga att vi vill gå tillbaka längre. Vi vill gå tillbaka 200 000 år. Eller en miljon år. Stämmer det? Hur kan det stämma om DNA ändrar sig hela tiden? Så det, det är väldigt mycket att tänka över. Konsekvenserna av att DNA är inte fast, utan att det hela tiden förändras. Ja, det var intressant och det var ju som vi, vi sa lite innan alltså det här med hur människor reagerar infrån det här. att Ja det är inte så viktigt det här med att, att, att virus inte finns. Va? Men, men alltså. Saken blir väl den att. När, när det står klart. Och då kommer det ju fler frågor va. Och, och det här blir så stort. Så att, att tanken svindlar ju liksom. För att det blir så mycket. Som, som, blir, ja, som blir ifrågasatt. Liksom, som, som inom både medicinen och, och, och mikrobiologin då, och, och genetiken och sådär. Och, och jag tänker på det också att det, det får man ju en väldigt tydlig indikation på om man läser lite äldre böcker eh, som pratar om det här upphovet till eh, virologin och det här och, och med infektionssjukdomar. Då. Det finns ju den här boken Bersham och, och Pasteur. Och och där så visade sig då att eller, Alltså Bichamp han gjorde ju studier då på 1800-talet liksom där han, han demonstrerade sådana saker som alltså det här man kallar för urallstring då va Alltså han, han grävde upp lite sandsten eller vad det var va som man eh, daterade då geologiskt att det var flera miljoner år gammalt och sen så och är ett sterilt. Han, han såg till att han hade socker som han steriliserade och vatten som var steriliserat. Då. Och så blandade han ihop det här och lät det stå. Och eh, efter ett tag så bildades det alltså mikroorganismer i detta. Då, va? Så att Och, och, och Bichon, han hade ju en teori kring det här han kallar väl eh, de här... Som man kallar för de minsta beståndsdelarna då, som bildar bakterier och svampar. Då. Det är ju den här teorin pleomorfismen. De här minsta beståndsdelarna kallar han för mikrosymas. Då. De ansåg han och ja, bekräftade ju också att de kan finnas då i sten eller jord som är flera miljoner år gammal och ligga helt statiskt. Va? Men sen när de rätta förutsättningarna kommer så, så bildas det liv. Va? Och sen har vi ju en annan sån här intressant och jag, jag, jag tror du känner till honom också som jag har blivit så fascinerad av och det är ju han, den här Gaston Nessens. Han gjorde ju alltså, det var väl på 70-talet tror jag, som han, han tillverkade ett mikroskop som gjorde att man kunde titta på levande vävnad i väldigt hög upplösning då. Och det han gjorde för att kunna så att säga få en väldigt bra förstoringsgrad det var att istället för att försöka göra mycket med optiken då så gjorde han mycket med ljuset att han skickade väldigt eh, kortvåget ljus på objektet och kunde på så sätt se levande materia i väldigt hög upplösning. Och då kan man ju säga att han såg ju samma saker som eh, Bicham pratade om och vissa andra också då, line tror han hette det här med pleofonismen då att han han såg också väldigt små saker som han, han kallar dem för somatoder då. Och sen så övergick dessa till att vara bakterier. Och sen så övergick bakterierna till att vara svampar. Och, och jag tycker det är så fascinerande det här också. För man, och liksom det här hur, hur fel det kan bli om man tänker fel. Om man har ett felaktigt paradigm. Och sen så tittar man också på saker på ett visst sätt va? att Stefan Lankan har ju varit inne på det liksom, och det är många andra, att det här som man kallar för virus, det är egentligen dött cellskräp Och, och de här små sakerna då, som man, man kallar dem för virus och man kallar dem för exosomer. Ja, alltså om du tittar på någonting på ett objektglas, va? då kan ju någonting se ut som en liten rund egen... Sak när det egentligen bara är om du, om du har det i tre dimensioner så är det liksom bara en, ett, en klump, ja, lite skräp av en cell. <går> där. Det kan bli så fel. Jag menar, en, en ja, lite rolig liknelse man kan göra det är ju det att om man tänker sig att man inte vet någonting om fotboll, och så får man massa stillbilder av en fotbollsmatch upplagd framför sig, och så ser man så är det då någon man förstår inte att det är slatan då va? men slatan han gör en passning och slattan, han gör mål ja, om man inte kan någonting om fotboll och inte vet vad slattan är och man kanske inte ens förstår sig på människor så väl va? Ja, då kan man ju tro att de här olika bilderna på slatan är olika saker va alltså olika bakterier eller olika mikrober men hade man fått titta på en film av fotbollsmatchen Ja, då hade du gått upp för en direkt då att eh, nej, det här var samma, samma sak då, fast i olika rörelser. Var. Och jag tror att det, det är väl en stor del alltså av hur, att man har gjort de här eh, misstagen inom eh, mikrobiologin och så här. Och liksom att, att jag, jag, jag kan tänka mig att det, alltså man, man, för man har ju mängder med olika sorters bakterier va. Och svampar och så vidare. Men det kan vara samma sak i olika stadier då. Fast det förstår man inte. För man, man tittar på död vävnad hela tiden. Då, eller döda objekt. Ja det, det, är, faktiskt, det är faktiskt någonting som, som Stefan Lanker lyfte fram i en av hans artiklar. Just det med arter av bakterier. Alltså att det, det är lite felaktigt sätt att se det. Utan det är bara olika stadier av bakterier beroende på miljön. De ändrar sig därefter. Och varför bakterier exempelvis har blivit felaktigt kallade som bakterieätare eller, eller onda bakterier är ju, är ju från... Ja, om vi, om, om vi går tillbaka till hur det börjar så, så tänkte ju de människorna utifrån perspektivet att människokroppen är steril. Så om du, tänk, om, om du själv försöker hålla det perspektivet i ditt eget sinne, om du tänker att ja, människokroppen ska vara steril... Och så fort du ser en bakterie, vad är det första du tänker då? Ja, den ska ju inte vara där. Så det måste ju vara orsaken till allting. Så det är inte konstigt att se hur, en, hur ett fel perspektiv kan skapa något så väldigt felaktigt i slutändan efter 100-150 år. Så ja, så, så dessa bakterier då. När de exempelvis. När de hamnar i en dålig miljö och inte kan överleva, vad händer? Jo, de ändrar form till en mindre form av sig själv. Vilket Dr. Blanca säger som minisporer. Som minisporer. Och dessa minisporer har ju då blivit felaktigt kallade som bakterieätare. Eller bakteriedödare. Onda bakterier. Men det är inte onda bakterier. Det är bara en, en annan version av sig självt under den här pleomorfismen När den ändrar form för att överleva. Och det är ju, det, ironiskt nog så är det ju också de här så kallade bakterieätarna och bakterier och onda bakterier som har gett upphov till den nya virologin också. Så det är en missuppfattning stöder en annan missuppfattning. Mm. Ja, vad intressant. En annan sak jag tänker på, Jan, som du var inne på det här, som jag också... Ser, alltså Och det är det här med att du pratar om det här med att... att man kan tänka sig att, att gifter eller skador i kroppen kan påverka kroppens förmåga att producera energi. Alltså det här med aminusyrorna och det. Och det där är där jag reagerar på. För att jag har, jag har... Liksom tittat mycket i sådana här grupper nu om, om äh, människor som, som äh, har vaccinbiverkningar. Och vad de beskriver för, för symptom då. Och det är väldigt mycket det här äh, trötthet, hjärndimma, hjärtklappning och så vidare va. Och, och jag menar det man skulle kunna tänka sig där. Det är ju för det faktiskt att det här skadar då kroppens energi förmåga och, sk och skapa energi till sig själva och det är ju en del jag lyssnar på en, en eh, amerikan som var eh, han, han, han var sån BMX-cyklist va? och han, han hade tagit andra dosen och blivit skadad och det och blivit jättetrött och fått hjärtklappning och, när han, han, och han hade ju väldigt koll då, för han var ju idrottsman så han hade ju koll på sin puls va? och plötsligt så gick han upp till 60-70 slag i minuten då. I vilopuls. Och det gjorde honom väldigt förvånad. För han har alltid haft stabilt på 50 då va. Och sen så när han skulle cykla. Så fick han så, så hoppa pulsen upp i 170-180. Så han var tvungen att stanna. Och sen så ville han aldrig gå ner under 100 då. Trots att han. Ja så att det var riktigt otäckt för honom då. Och sen så berättade han också det här. Att, att någonting som man tyckte var så jobbigt nu. Det var ju den här hjärndimman. Och den här tröttheten att han. Att han även inte heller klarade av mentala ansträngningar. Alltså började han läsa en bok. Så blev han trött av. Att göra även mental aktivitet då. Så att. Eh, ja. Det, eh, det kan nog vara så att. att liksom, eh, precis som du var inne på. De här liksom. Skadorna och sjukdomarna. Att det har mycket att göra med den här kroppen. Att, att kroppens energi producerande funktioner blir skadade mm. ja. Hörni killar jag måste börja tacka för mig här det är snövädret på gång här så att eh, ja. vi, måste, vi måste, min man jobbar nattetid med att röja snö så därför måste vi börja tysta ner här i huset nu som ni ser så är det mörkt runt omkring men <laughs> alla har ni får jättegärna fortsätta en stund till utan mig. Och så får jag tacka så mycket för att jag fick vara med ikväll. Det var jätteroligt. Då. Alltid lika trevligt att få prata med ni ju trots allt. Mina idol är alla tre. Ja. <laughs> tack så mycket <laughs> Linda. Och, och tack. Och, men nu ska din eh, man få sova så han orkar med och röja oss nu. imorgon. Men eh, ja, var jätteroligt. Och tack för allt du gör. Alltså det här med stiftelse och, och liksom... Ja, vi kämpar på. Vi kämpar mm. på, absolut. Ja, det gör vi. Den bo boken så, så det... jag har väldigt mycket fram emot att få läsa mm. om stämningen. Ja, <laughs> ja, det blir väldigt roligt. Den kommer ja. att ges ut på Anarkos förlag faktiskt. Ja, ah, ha, har du något datum ungefär i åtanke som den kommer vi att kunna vara färdig? Feb... Vi siktar på februari-mars någon gång mm. som den ska vara tryckt. Mm. Mm. Så att, ja som sagt, det är mycket jobb och ibland är man för optimistisk när man när man sätter sitt första datum så att, äh, ja, mars är väl kanske mer mera realistiskt men vi jobbar på så mycket vi hinner mm. det mesta är ju skrivet det är ju fint i det som ska till mm. ja, ja, ja jättespännande, ja, men bra tack så mycket Linda, tack för dig det ja, vi hörs, hej då, ha du bra och säg hej då till lyssnarna och på återhörande Ja, portal on